Розділ 24 Особові справи учнів, що навчалися в сьомих, восьмих і дев'ятих класах середньої школи Санта-Донате, зберігали на старому просторому складі з північного від школи боку, неподалік неробочого залізничного депо. Там було темно, відлуння ширилося порожнечею складу, а в повітрі витали запахи воску, поліролю та промислового засобу для миття 999 бо на тому складі зберігали також різне господарче приладдя. Ед Френч приїхав туди близько четвертої вечора з нормою, яку не було на кого лишити. Вахтер впустив їх усередину, сказав Едові, що потрібно йому зберігається на четвертому поверсі, і провів у нутро складу, що порипувало і побрязкувало. Незвично тиха і мовчазна від страху, норма йшла поряд із батьком. Однак на четвертому поверсі вона прийшла до тями і стала пританцьовувати та пустувати в напівтемних коридорах серед стосів коробок і тек, поки яд шукав і нарешті знайшов теки, у яких лежали табелі з 1975 року. Витягнувши другу коробку, він погортав теки на літеру «Б» – Борк, Боствік, Бозвелл, Боуден, Тодд. Він витяг картку, нетерпляче струсунув головою, бо в напівтемряві було погано видно і пішов із нею до високого вікна з вкритими пилюкою шибками. Доцю не бігай тут, гукнув він через плече. Чому у татко? Бо тебе впіймають тролі, сказав він і підніс тоді в табель до світла. Побачив він одразу той табель, що вже чотири роки пролежав в архіві, ретельно, мало непрофесійно, сфальсифікували. «Господи Ісусе!» – пробурмотів мотиви Френч. «Тролі, тролі, тролі!» – радісно наспівувала Норма і далі витанцьовуючи в проході.